Sentiment de primăvară. În cearcă o te ocolezi departe, vibrațiile ierbii arcuite tandru și le ivești și le azvârdi în jururi sparte cu râsul tău de băiețandru. S-ar fi întins sub tine inelată bolta de ierbi sunându-și glasurile în prund, dar tu nu știi de ea și treci întâia și dată prin stelele ciudate căs un